Per guant dels deutes, quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Les respostes, tots els dijous a les 8 del vespre, la rap, la ja. a la cara de la pobresa. La música en Estat Pur.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 I tornem a ser aquí una altra sessió del cabàs. I avui portem una exposició de fotografies que tindrem a partir del dia 1 de juny, que porta per títol 75 anys de tracció a vapor a Renfe. I per parlar-nos d'aquesta exposició tenim amb nosaltres a la persona que l'ha organitzat, que l'ha muntat, que, que l'ha fet néixer, que és el senyor Jordi Valero. Hola Jordi Hola, què tal? Com aneu amb tots? provarem una mica de trens <laughs> Parlarem de trens, oi? En Jordi Valero mm, va entrar a treballar a Renfe l'any 75, en comentava abans i té una llarga trajectòria i ens pot explicar moltes, moltes, moltes coses de la història de Renfe i de la història de, de les màquines de vapor bueno, Jordi, mm, comença una miqueta... Una miqueta d'història de, de, de Renfe. Bé, explicarem, o sigui, l'any 1941 eh, es crea la Renfe eh, sota la tutela de l'Estat eh, eh, aglutinant totes les antigues companyies de ferrocarril que hi havia l'Estat espanyol que havien quedat tant amb efectius materials com efectius humans, com les instal·lacions, les vies, els ponts en molt mal estat i que era impossible que les empreses privades que eren les propietàries de les antigues companyies tinguessin la capacitat per restaurar i restablir el sistema ferroviari aleshores estat franquista el que fa és nacionalitzar totes les empreses, de fet les incauta i crea la RIMFA, un, es crea l'any 41 és purament un acte administratiu d'una situació de facto que ja venia des de la guerra civil que allà en zona franquista l estat havia ja militaritzat totalment el servei ferroviari eh, Què va passar amb els treballadors que hi havia eh, com, com es va tractar el tema? Bé, eh, el que va passar és que eh, tots els treballadors que havien estat treballant en, a la zona republicana, que després havia de ser diut, conquerit per, per l'exèrcit nacionalista, van ser submesos a un dur procés de depuració per eh, depurar a veure quines responsabilitats havien tingut eh, en el règim republicà i durant la guerra civil això va afectar a més del 60% de la plantilla bé, bé. i van haver-hi no, els càstigs eren molt sabers des de l'acomiadament fins al trasllat forçós de residència que significava que una persona on doncs, i vivia a Barcelona on doncs, se'l desterraven eh, a Vigo a Miranda o a Madrid no, i el desvinculaven totalment del seu territori. Aquest procés durar, va durar bastants anys i va ser, a més, totalment arbitrari, on s'hi barrejaven a vegades denúncies eh, de tipus personal, rebenges i, a més, era una aberració jurídica perquè eh, la persona afectada tenia que demostrar la seva innocència, no els altres demostrar la seva culpabilitat. Va ser un, realment un procés molt injust que va provocar doncs eh, un deteriorament del clima humà eh, a tot el servei ferroviari En aquest deteriorament suposo que el, les dones que treballessin o no, també també deuria... Què va passar amb el tema de les dones? Bé, la dona a més estava, les, les canses dones que treballaven en el ferrocarriu encara estaven amb en una situació més d'inferioritat eh, es faré, només menciona que estava, o sigui, una, una dona quan es casava, si treballava en algun ofici ferroviari que impliqués treballar a torns, era automàticament acomiadada de l'empresa perquè les normes laborals d'aquell moment eh, implicava que la dona eh, quan es casava o que tenia que fer front eren les seves necessitats familiars o sigui, la família, tindre el marit i que això era incompatible amb una vida laboral i de fet s anava al carrer sense cap tipus d'indemnització aquesta situació va durar encara fins eh, molt avançat fins als anys 60 i 70 i en aquella època jo he conegut gent que eh, va reingressar després de, de de, de 20-30 anys d'estar fora de la companyia van aconseguir reingressar i, i obtenir els seus drets però esclar, ja era gent molt gran i molta gent que havia estat afectada o les dones que havien estat afectades no van poder reingressar. Sí, sí, abans també em, em parlaves dels maquinistes no? també que els maquinistes i els, els d'estació de tren no? sí. Ten, havien de ser una El que es va trobar el, el règim és que malgrat les depuracions, malgrat el control ferri políticament que hi havia a la companyia, tant a Renfe com a altres administracions de l'Estat, uh, això no no implicava que el personal fos addicte al règim aleshores es va idear un sistema de militaritzar l'empresa a través d'aquest eh, personal més vinculat a l'explotació ferroviària estem parlant de maquinistes estem parlant de caps d'estació de les persones que dirigeixen la circulació a les estacions aquest personal tingués fos format per l'exèrcit i això va portar en un seu escala honorífica de, de, de Ferrocarrils i a una militarització de l'empresa que és que tot càrrec laboral estava assimilat a una categoria militar Bé, aquest és el naixement d'una de les grans empreses de la Renfe eh, Abans també eh, mireu, l'exposició que tindrem a la biblioteca sobretot són fotografies de, de màquines locomotores que expliquen una mica l'evolució de, des del vapor cap a altres sistemes més, més moderns. Aquestes fotografies estan comentades. Què ens expliques d'això, Jordi? Bé, amb aquesta coacció fotogràfica que és del del meu, del meu fons d'imatge sí. eh, es mostra una petita evolució de les locomotores de vapor de la Renfe des de les més antigues fins a les més modernes eh, en Renfe eh, quan es va crear l'any 41 pràcticament tot el servei es feia amb locomotores de vapor només hi havia molt pocs quilòmetres de línies electrificades després es va anar a electrificar amb pagutinament el i Renfe va agarrar, com que eren diverses companyies, al voltant d'una vintena de companyies, va agarrar més de 100 eh, quasi 200 locomotores de tipus diferent això era un caos amb explotació, significava que si tenim 200 locomotores diferents, hem de tenir 200 recanvis per 200 locomotores amb el qual era una gestió complicadíssima eh, Renfe, com que va haver de prendre l'atracció a vapor durant molt temps va fabricar eh, entre els anys 40 i 60 600 locomotores aquestes sí hi ha modernes, eh, eficients i de dos o tres tipus diferents del mes i el que és més important que és una de les coses que parlarem tant a l'exposició com a la, a, la, a la presentació que farem o a la conferència és el, el període de transformació de la a vapor o sistemes d'atracció tracció vorers, tant diesel com elèctrics, que es fa en un període unilateralment curt d'uns 10 anys, entre anys 62 i 72 és el sí. fort, i que implica una reducció de la plantilla amb un 40%. Se'l considera una reconversió eh, industrial de més calat, de més envergadura que s'ha fet mai a l'estat espanyol I, eh, i de fet això és un sistema paral·lel que passa a França i a altres països en eh, passant a l'altracció de cor a les traccions modernes s'elimina doncs, quasi la meitat de la, la plantina. Parlarem, ja en parlarem a la, a la xerrada, que serà el 16 de, de, de juny, a les, a les 7 de la tarda, aquí en el Centre Cívic. En Jordi podrà aclarir tots els petits dubtes que us vagin sortint del que ja ens està explicant aquest fons, Jordi, de, de fotografies... Eh, com s'ha format? Eh? Explica'ns una mica com, com l'has anat opilant. El eh, fons es passa tot amb originals, negatius i diapositives. Eh, jo tinc una coacció fotogràfica feta per mi des de que vaig començar a treballar al Ferrocarril. Són 40 anys de, de fer-ne fotografies. I després també eh, hi ha uns fons eh, que s'han pogut recuperar de fotògrafs eh, aficionats al ferrocarril de, sobretot d'origen britànic que en els anys 50 o 60 venien a trets cap a Espanya per una gran varietat de màquines que hi havia aleshores aquesta gent ha deixat un fons eh, documental realment important que en part s'ha doncs, pogut per diverses um, vies pogué anar recuperant i fusionant-lo i ens ha permès fer-nos doncs, una història gràfica del que era els temps de l'atracció a porta a la Renfe, que és el que, del que va a l'exposició. Tindrem les fotografies a la biblioteca, ja ho he dit, des del dia 1 fins al 29 de juny, però jo m'agradaria que expliquessis als oients de Ràdio Sant Vicenç si aquest fons es podrà visitar o més endavant, o com, com, com està el tema? Bé, el tema és aquest fons està en aquests moments en reestructuració, s'està organitzant, eh, que quan estigui organitzat aquest fons eh, estarà assequible o públic interessant. No? En aquests moments eh, el que farem en aquesta mostra és una petita presentació de què és fons i en un futur, espero que aviat això pugui ser ja divulgat amb, àmpliament Molt bé. De tota manera hi ha una pàgina web on te ja teniu molta informació, no Jordi? Sí, sí, sí, sí és la nova pàgina web de, del Cercle Històric Miquel Viada que és una entitat de Mataró eh, dedicada l'estudi dels orígens del Ferrocarril i la divulgació i la propaganda del Ferrocarril doncs ja hi ja ha ja diverses imatges penjades i amb un futur ho anirem ampliant molt bé, i allà a través, a través de la pàgina es pot contactar amb ells jo us diré que com a biblioteca ens ha estat molt fàcil contactar amb ells sí. ens van oferir l'exposició de fotografies, que estan molt ben organitzats, que són molt dinàmics i, i que val molt la pena visitar aquesta pàgina Sí, sí, d'acord, o sigui, veurem i que ho podrà trobar on, doncs, eh, no, de fet, imatges molt inèdites eh, jo he pogut aconseguir imatges que no em pensava ni que, ni que existissin, no? I al final, dius, eh, això que, que o sigui, coses que n'havia sentit a parlar, però el ferro és en gran part, hi ha moltes llegendes urbanes i hi ha moltes llegendes ferroviàries a tal lloc va passar tal cosa va, les màquines eren de tal tipus, eh, això n'havia sentit a parlar, llocs jo vaig entrar allà, era jove, ja hi havia gent molt gran, jo vaig entrar a treballar, gent que havia passat la, la guerra civil en el ferrocarril, que és es explicaven coses eh, realment tremendes de lo que, que era la guerra i després doncs, et fa il·lusió no, trobar una imatge, un negatiu de que això, això com havia explicat d'aquesta màquina d'aquesta manera, doncs sí, realment ha sortit la foto i és, és d'aquesta manera o sigui, és, una, és una feina molt, molt gratificant no? molt gratificant de fet, abans com m'ho explicaves jo anava pensant, clar, aquí també hi ha una feina per a algú que vulgui fer un estudi, escriure un llibre sobre l'evolució de, de, de les màquines és de vapor de la, de la xarxa ferroviària al nostre país, doncs, aquí hi ha molt de material, no? Hi ha molt material no? la meva intenció és publicar-ho ah, si, si, si es troba l'esponsorització i els canals per fer-ho treba estic treballant en aquest, aquest sentit, organitzant eh, això i de fer que s'hi pugui ser interessant pel, pel, gran, pel gran públic, no? Molt bé i mm, un altre tema abans, eh, abans de l'entrevista que és una cosa que sempre fem parlar una mica, una prèvia, on surt temes diversos, ha sortit el tema dels de, de països més desenvolupats la importància que té la, la xarxa ferroviària, i la xarxa de comunicacions de trens en els països més desenvolupats i tu m'has explicat dues coses d'una banda el que és la línia, explica'ns-ho ara Bé, eh, nosaltres els que som ferroviaris i som afeccionats al ferrocarril i coneixem bastant el que són els ferrocarrils de la natura turística del món eh, podem equiparar el nivell de vida d'un país, el nivell cultural d'un país el nombre de locomotores de vapor que tenen preservades i que tenen en funcionament uh -huh. ens aniríem que els països doncs, més avançats eh, siguin Estats Units eh, Gran Bretanya eh, Alemanya i Japó són els països on els trens històrics, els trens turístics tenen més interès per, per la gent i aleshores, clar, malgratament nosaltres no estem al davant ni som cap davaners en això, malgrat que, eh, que jo parlo de 75 anys de tracció a l'aeroport a Renfe és, és on, després de l'any 75 quan es va posar, es va retirar darrere el locomotor a un grup de gent vinculat a l'Associació d'Amics de del Ferrocarril de Barcelona i a la cinquena zona de Renfe, o Ferrocarril Bucal, diguem, van aconseguir preservar durant bastant temps màquines de vapor en funcionament. Algunes d'elles van fer inclús servei aquí en el tren de la costa, amb trens turístics durant, o, durant algun temps. Malauradament, això amb um, ordenament ferroviari que ja ara... Um, la legislació que hi ha s'ha complicat moltíssim i en aquests moments, no, desgraciadament, no hi ha cap màquina a l'estat espanyol operativa en les vies de la DIF ja, sembla, sembla que hi ha una certa incompatibilitat o que hi ha una incompatibilitat real entre els trens elèctrics i aquests de vapor i el que fan en altres països que m'has explicat abans sí, uh, tenir... uh, a veure, avui en dia tal com està el sistema ferroviari aquí és no és possible que un tren de vapor circuli doncs, amb una vina i les rodalies, el que passa en països, de, diguem, que hem explicat abans, més avançats, és que aquests trens de vapor uh, uh, operen amb línies que han, que han deixat de fer servei, que en comptes de deixar que caiguessin, que, que es maumanessin, que es desmuntessin, doncs eh, s'han aconseguit preservar com a finalitat turística això és una cosa que a casa nostra és una, una signatura eh, pendent però bueno, a Alemanya i a França la majoria d'aquests trens circulen amb vínies que es varen retirar que es van deixar de, de fer servei públic i es varen mantenir per, ser, per, per serveis turístics i històrics Molt bé Parlem del tren de la costa. Parlem-ne. Vinga, que com el tren de la costa, aquí al Maresme. Bé, el tren de la costa és el nostre tren, eh, com suposo que ja és sabut per tots els habitants del Maresme, va ser el primer tren de la península. D'acord, uh -huh. eh, ser... l'edat, el 1848 va ser un tren fet pel territori, fet per una sèrie de promotors, de, de capitalistes, que van portar els seus diners. Al capdavant d'aquesta operació hi havia Miquel Viara, un senyor que havia fet fortuna a Amèrica, que tenia diners, i van engrescar una sèrie d'accionistes i eh, van dir, farem aquest senyor era de Mataró, i farem un tren de Barcelona a Mataró, i es va pagar el tren de Barcelona a Mataró. Sí. Això contrasta totalment amb el tren de Madrid a Arancuez, que van eh, fer servir els diners dels i prèstits i, i tal no? o sigui, és la diferència que tenim aquí hi eh, van tenir subvencions de l'Estat el ferrocarril de Mataró no va tenir mai cap subvenció de l'Estat i a més durant eh, els primers anys, eh, que això és una cosa inèrit en el món ferroviari, va ser un ferrocarril que era rentable o sigui que donava beneficis que Molt repartia bé. dividends això és inèrit no hi ha en l'Estat espanyol no hi ha cap altre ferrocarril que ho hagi fet, tots han tingut eh, pèrdues, almenys de, amb a nivell comptable, i aquí durant uns anys va tenir beneficis fins que es van anar ampliant i al tenir que fer més obres i a ampliar les vies aquests beneficis es varen diguem diluir amb les, amb les ampliacions no? però és un fet curiós aquest que, que durant els quatre o 5 primers anys va, va funcionar com una empresa capitalista que donava garantia rentia el capital. Som emprenedors Sí, sí, això? són emprenedors eren emprenedors al sí, seu sí, moment sí, sí. I hi, ha, hi ha un tema, abans també comentaves una curiositat de Sant Vicenç de... Ben, eh, Sant Vicenç eh, té estació i no té estació Ho ha tingut a temporades hi ha una estació que s'ha dit de diferents maneres, s'ha dit Caldetes s'ha dit Caldetes Sant Vicenç de Montau eh, actualment es diu Caldes d'Estrac no? però quan veieu la presentació veureu que hi ha rètols eh, en què figura el nom de Sant Vicenç de Montau al costat de Caldetes Molt bé, tu què creus? Eh, pensant amb el tren avui dia que passa de, de, per tota la costa del Maresme què creus que devem de pensar la gent d'aquesta aquest, línia ferroviària que, que malmet tota la costa no? mm. que és, és una mica vaja Bueno, jo, jo amb això m'ho veto a costa, no. això, el tren forma part del paisatge de la costa. És més el que jo us diria és que si no fos pel tren o les poblacions no haguessin crescut el que han crescut ni com han crescut, que no. el tren és el cordó un bibica de, de la comarca. Ara abans m'has ensenyat un llibre d'imatges antigues en sí. què el ferrocarril ja està muntat i la carretera que hi havia als anys 20 i 30 posa als peus de punta de com estava el, el tren ha sigut o el sistema de comunicació de la comarca i és el tren de la costa és el tren de la platja i creiem que el que s'ha de fer és que circuli per la costa amb les decures, eh, condicions de permeabilitat, d'accessibilitat però que no es pot desplaçar de, de, la, de, de la, costa. la costa Quines podrien ser algunes d'aquestes mesures? Jordi jo com que és un tema que no... Bé, és un tema, no és, és un tema, és Alguna, un tema complex però a veure, una és que la, la o havia fos eh, permeable, o sigui que tinguéssim tant passos inferiors com passos superiors que la gent pogués passar d'un costat a l'altre havent-hi av la via pel lloc, pel lloc on està. Eh, avui no tindrem temps l'exposició no ten temps, eh, us ensenyaria doncs, fotografies doncs, de països civilitzats d'Alemanya, de França en què el ferrocarril doncs, passa pel centre de la població amb tota naturalitat i sense eh, interferir a la vida en la vida eh, urbana ni a nova vida ciutadana no? o sigui sí. que, que es pot passar per sota, es passar per sobre. Eh, si ens anem al que ha estat la capital d'Europa Berlín, veurem que el ferrocarril virona una volta per tota la ciutat eh, enlairat, no? O sigui sobre no, no, per, per, amb, amb, un, amb un viaducte i que això s'ha fet una de les principals estacions d'Europa, s'ha fet eh, Berlín-Halbanoff i que s'ha fet en el mateix lloc que ha estat sempre i no s'ha tocat. Molt bé, molt bona, molt bona pensada eh, Jordi, continuaríem parlant amb tu hores i hores però el temps a la ràdio va, va molt de pressa eh, si teniu dubtes, eh, voleu saber més coses, vingueu el dia 16 de juny a les 7 de la tarda aquí al Centre Cívic, tindrem el Jordi que ens explicarà, ens passarà fotografies eh, idees i podreu comentar moltes, moltes coses sobre, sobre el tema que avui hem parlat i ara ens queda poc temps només dir-vos que també, com que tindrem aquesta exposició tot el mes de juny a la biblioteca, hem volgut sempre a pensar en els petits que són els nostres usuaris del futur, sempre pensem en els petits, i per això eh, hem organitzat una sessió de contes especials on es parla de trens, també aquesta sessió la farem el dijous, 8 de juny a les 5 de la tarda i la farà la Cecília Vallès, companya teva amb, amb l'associació I, i... i molt especialista en aquestes activitats sí, sí. Sí, doncs farà una sessió de contes que diu el, el, el gegant del Pi venen a Mataró i és sí. una mica explicar la història de com els gegants de Mataró i el de, el, la família dels gegants del Pi de Barcelona volien veure's i per això li van demanar al Miquel Viada que fes aquesta línia de Ferrocarril eh? que fes la, la línia que abans has parlat del, del 1848 i parlant, parlant, parlant de, de gegants hem trobat un conte una història de gegants de Sant Vicenç de Montal, del Bòbuls i la Margaridassa una jolleta que ara mateix us posarem en directe i amb això ens n'anem ja perquè el temps ens apreta Vinga, moltes gràcies i fins una altra Gràcies Jordi Molt bé a vosaltres i us esperem a l'exposició Audiocuentosamedida.com presenta El retorn dels bòbuls i les Margaridases la tarda havia arribat a Sant Vicenç de Montalt i el col·legi ja tancava. La Maria aprofitava per anar a visitar el seu avi Vicenç que vivia en una caseta a prop del bosc. Allà es passaven la tarda entretinguts, parlant i ella aprenia coses dos grans. Avi, avi, avui hem dit al col·le que volen recuperar una tradició. Mira que bé! Això és bo, engrandeix la cultura d'un poble. que volen recuperar? La tradició dels bòbols i les margaridasses. Avi, tu, que has tingut tantes vivències, recordes el que feien abans? Ai, Maria, ara em vols fer recordar? I mentre l'avi mirava cap a un rierol... On hi havia una alzina que hi vivia un xerrer, li venia la memòria. Bé, Maria, ja recordo. Jo era jove. Cap a l'any 1922 es remonta la tradició. Ui, que antiga! Hi participava dues societats, els escorpins i els poputs. I guardaven els estris i els vestits a casa d'en Ferran, a Can Valllori. I per on passaven quan sortien de festa? Mira, sortien per la gruta de Camp Botell i passaven per darrere les aixides i després pujaven per el carrer de baix fins al carrer Major. I eren molts, avi? No, eren dos bòbols i dues margaridasses i s'encarregaven de mantenir vius els festejos dels valls de Gitanes per carnes i pasqua florida. Ells vetllaven per el bon comportament, empaitant els poques soltes. <ríe> I, a més a més, els amagaven els estris de la feina, si veien que algú treballava. Avi, tu recordes quins vestits portaven? Sí, vaig recordant. La margaridassa portava un foldó i una brussa tot una peça de color blanc d'allí. El capi duia una mantellina lligada amb una careta i un fuet a la mà. I els bobos, avi? Igual amb el vestit, sols que en el capi portaven un capell de cabàs de palma amb dues banyes i un cinzell amb picarols lligats amb manyacs de gatoses seques. I a les mans, què hi duien, avi? Si mal no recordo, a una mà hi duia una forca i a l'altra una pistola. Una fals penjava a la cintura. I amb la fals tallava el cap d'una gallina i el penjava una banya. Suposo, avi Vicenç, que ara ja no mataran a la gallina. Perquè al col·le ens van explicar que no es pot mal tractar els animals. Tot i així, sabem que hi ha llocs que ho fan, però que no està bé fer-ho. No, Maria. Ara serà diferent. Tens raó. Les coses van canviant. Bé, avi, ja no saps res més d'aquesta tradició? Sí, que quan s'acabava l'últim dia de la representació, l'alcalde convidava un refrigeri. ha! ha, ha, ha. Això ho recordo molt bé. Saps, avi? Tinc ganes de que tornin els bòbols i les margaridasses. Jo també tinc ganes de que comenci la festa i gaudir-la amb el jovent, perquè vosaltres sou els que fareu recordar els vostres fills i nets que Sant Vicenç de Montal van retornar els bòbols i les margaridasses. De la mateixa forma que tu, Maria, m'has fet tornar a fer recordar moments de la meva vida i joventut i que per fi, a Sant Vicenç de Montal, tornarem a gaudir el retorn dels bòbols i les margaridasses. I va arribar el dia de la festa i tothom s'esperava pels carrers. Maria i l'avi Vicenç també diguïren. La primera firma, i el xorretí volava animat escoltant la música de la banda. idea. Ja ho veis, estem convidant a les persones a participar. Passades unes hores, la festa s'acabava i aquella nit la Maria es quedaria a dormir a casa de l'alba i ell, content, va sortir al pati per relaxar-se, mirant l'alzina i escoltant l'aigua. I el xorradí se li va apropar per perdre un company mentre ell parlava. avui m'han fet sentir jove doncs he recordat vells temps igual com quan t'enamores i espero que el jovent emprengui prengui nota lluint la nostra tradició arreu del món que ens corona i que el cim del món tal protegeixi el xorreví i a les tradicions que ens envolten